Амі Містер Гамільтон тут І я сказала йому, що вийшла заміж Але не знаю, чому це зробила Тепер цілу вечерю мушу вдавати, що Ітан мій чоловік А потім мене звільнять, і я буду жити в тебе у ванні, бо не вмію брехати Амі, мені потрібна невідкладна сестринська допомога «Стоп! У мене в організмі не залишилось ні грама рідини. Від мене останні 36 годин ні на крок не відходила мама. Якщо я не помру від отруєння, то попрошу, щоб хтось мене прикінчив. Тому спокійно. «Сорі, сорі!» Але я в паніці. Твій новий бос на курорті, на Мауї. Він тут святкує річницю. Хтось назвав мене місіс Томас, і я, здається, поїхала головою. Люди будуть називати тебе місіс Томас усі десять днів. Краще просто звикнути до цього. І заспокойся, у тебе все вийде Ти взагалі пам'ятаєш з ким говориш? Нічого в мене не вийде Просто не мудруй занадто Коли ти починаєш хвилюватися То здаєшся винною Дітько, Ітан сказав те саме Хто міг подумати, що Ітан такий розумний? Ти вже вибач, але мені треба йти виплювати п'ятдесятий раз за сьогодні. Не змарнуй мою подорож. Не звожу очей із телефона, шкодуючи, що сестри немає поруч. Я знала, усе складалося занадто добре, щоб бути правдою. Пишу я ще одне маленьке повідомлення З проханням зателефонувати мені ввечері І розповісти, як вона почувається А потім відправляю меседж Дієго Навчи мене брехати Це хто? Трясця Дієго Гаразд Кому ми збираємось брехати? Моєму новому босові на Мауі? Будь ласка, нічого не питай Просто скажи, і як тобі вдалося зустрічатися з тими близнюками І ніхто з них ні про що не дізнався Навчи мене, майстри Йодо По-перше, бреши лише тоді, коли це потрібно І не мудруй сильно ти її завжди забагато пояснюєш, і від цього виходить удвічі незручніше. Давай далі. Подумай свої слова наперед. Не вигадуй на ходу. Боже, ти ж зовсім не вмієш імпровізувати. Не метушися і не смикайся, ти так завжди. Просто сиди спокійно. А, і по можливості доторкнися до людини. Це створює відчуття близькості, і тоді людина радше хоче скинути з себе штанці, аніж випитувати щось у тебе. Фу, це ж мій начальник. Просто кажу, що це не нашкодить. Єго! Ти ж науковиця, проведи якесь дослідження. У двері стукають, і я припиняю гуглити. «Не хочу скидатися на типового чоловіка і сваритися, що ми запізнемося через тебе!» Ітан робить паузу, і я прямо уявляю, зараз за дверима він на дивиться на годинник. «Але вже майже шоста!» «Знаю!» – озиваюся коротко, утримуючись від історичної відповіді. Після згоди Ітана на вечерю я гайнула до спальні, і узялася приміряти кожнісінький предмет одягу. Потім у паніці писала сестрі Дієго. Кімната нагадує купу ганчір'я, а я досі ні на крапельку більше не готова до зустрічі, ніж годину тому. І в кімнаті, і в моїй голові повний безлад. Голос Ітана знову лунає за дверей, цього разу трохи гучніше. «Знаю! Тобто я майже готова?» Чи знаю, я вмію дивитись на годинник. звали звідси, будь ласка. Правду кажучи в обох значеннях. Перший варіант. Ітан стукає. А можна я зайду до своєї кімнати? Своєї кімнати. Так. Я відчиняю двері і тішуся, що залишаю після себе такий розгардіяж. Ітан заходить. Він от-от має зустрітися з моїм босом і провести наступні кілька годин, вішаючи чоловікові локшину. Утім, хлопець собі спокійно походжає в чорних джинсах і футболці. Наче збирається на вечерю до місцевої Забігайлівки, а не до нового начальника своєї дружини. Ця безтурботність лише посилює мою паніку, бо знаю, він геть не хвилюється. Звісно, йому нема чого втрачати. А от у мене всередині все аж перевертається від страху. Якщо Ітан може контролювати себе, то я абсолютно ні. Ін розграється кімнатою і роздратовано проводить рукою по волосю, яке, звичайно ж, одразу ідеально вкладається назад. «І оце все тобі в одну валізу влізло?» У мене нічого не виходить. Я це зрозумів уже давно. Можна конкретніше? Щоразу, коли доводиться брехати, мою брехню викривають. І Якось перед парою я сказала викладачеві, що пропущу заняття, бо відводитиму до лікаря свою хвору сусідку по кімнаті. І саме тієї миті ця сусідка пройшла повз нас. Як виявилося, що вівторка і четверга вона мала в нього лекції. Ліа ти взагалі йшла того дня до університету. Відправила б йому електронного листа, як усі. А в старшій школі попросила свого кузена Мігеля зателефонувати, представитися моїм татом і сказати, мовляв, я захворіла. Але в адміністрації вирішили перепитати у мами. Бо ж тато ще ніколи раніше не дзвонив їм. Ну, тут ти просто все погано спланувала. Та чому розповідаєш це зараз? Бо матиму поводитись як дружина. А я ще не завершила дослідження про те, як правильно брехати. Ітан нахиляється. Гаразд. А дружини якось по особливому поводяться? Підхоплюю свою нижню білизну. Ну, не знаю. Якось так, як Амі. Ін щиро сміється. А, тоді тобі не впоратись. Ого, ми ж близнючки. Річ не в зовнішності, зауважує Ітан. Амі має якусь таку неповторну впевненість. Це відчувається в її манерах. Поведінці. Ніби хай що станеться, вона завжди знайде вихід із ситуації. Та ще й тобі, то допоможе вибратись. Я розриваюся між почуттям гордості за сестру. Правда, вона створює таку атмосферу навколо. І марнославною цікавістю. Що ж їй там думає про мене? Хлопець багатозначно позирає на годинник і повертається до мене спиною. Розуміючи цей пасивно-агресивний натяк, я встаю і ще раз дивлюся на себе в дзеркало, беру сумочку і кажу Ходімо, чим скоріш покінчимо із цим Поки ми йдемо до ліфта, відчуття світової несправедливості знову закрадається мені в душу Навіть у світлі настільних ламп, котре зазвичай викриває всі недоліки, Ітан дуже вродливий чому стіні, падаючи на хлопцеве обличчя, лише привабливо загострюють його риси, а не роблять їх гротескно відразливими. Дивлюся на відображення в зеркальних дверях і розумію, у моєму випадку усе навпаки. Ніби, прочитавши ці думки, Ітон штовхає мене стегном і говорить «Припини, нормальний у тебе прикид!» «Нормальний?» – думаю я як у жінки, котра любить сир у клярі, як у жінки, чиї груди випадають із сукні. Я прямо чую, як ти, подумки, вчепилася в це слово і намагаєшся відчитати в ньому прихований зміст, котрого там нема. У тебе чудова зовнішність. Ми заходимо у ліфт. Ітан натискає кнопку і додає «Ти завжди чудова». Ці останні три слова зависають у повітрі, бо моя голова відмовляється прийняти їхній зміст. «Я завжди чудова? У чиїх очах? Вітанових?» Поверхи змінюються один за другим, і ліфт, здається, затримує подих разом зі мною. Дивлюся на себе у дзеркальні двері, а потім переводжу погляд на Ітана. У тебе чудова зовнішність. Його щоки розпашіли, та й загалом хлопець дивиться так, ніби прагне, аби ліфт обірвався, і нас проковтнула смерть. Я прочищаю горло. У дослідження 1990 року науковці визначили брехню легше викрити, коли людина... Вперше бреше про щось. Отже, давай вирішимо, що говоритимемо. Тобі потрібен був Google, аби зрозуміти це спокійніше, коли я ретельно підготована. Як то кажуть, без труда нема плода. Угу, так, так. Ідан робить паузу і щось обдумує. А, отже, нас познайомили друзі. Ну, фактично, це правда тому, сподіваюся, тут ти не напартачиш. А минулого тижня ми удружилися. Тепер я найщасливіший чоловік на планеті. Ну, і так далі, і тому подібне. Киваю на знак згоди. Нас познайомили друзі. Ми зустрічалися деякий час. І, о, Боже, це була така несподіванка, коли ти почав благати мене вийти за тебе. Ітан кривиться. Ми вирушили в похід до парку Муслейк, Я став на одне коліно і освідчився за допомогою льодяника у формі обручки. Що більше деталей, то краще. Цілий наступний день ми пахнули димом від багаття. Веду далі я. Але було байдуже, бо ми були страшенно щасливі і займалися святковим сексом у наметі. У ліфті западає смертельна тиша. І я позираю на Їтана із сумішу страху і задоволення, що ошелешила його думкою про секс зі мною. Врешті-решт він бурмочив у відповідь. А, але аж такі деталі, мабуть, краще начальнику не розповідати». І пам'ятай», – підсумовую, отримуючи насолоду від його сум'яття. «І я не згадувала про тебе і про заручене навіть під час неформального обіду на співбесіді». Тож маємо бути, наче злегка приголомшені всією цією ситуацією. Двері вчиняються. Ось ми у вестибюлі. Гадаю, усе мене спокійно. А ще, додаю я, будь милим, але не занадто милим, а в міру милим, так, щоб вони не чекали на нову зустріч із тобою. Бо в цій історії ти, зрештою, маєш померти або виявитися жахливою людиною. Перехоплюю його швидкий роздратований погляд і не втримуюсь. Ну, короче, будь собою. О, Боже, я сьогодні так солодко спатиму. Хлопець потягується, наче готується розлягтися в позі морської зірки на величезному ліжку. Між іншим, ти там обережніше з лівим боком дивана. Я сьогодні сидів, читав на дивані і помітив – Одна пружинка трохи поколює. Ми чуємо приглушену музику. Ресторан десь неподалік від пляжу. Це дуже добре, бо коли вся ця затія із стріском провалиться, матиму ступити лише за два кроки, щоб втопитися в океані. Ітан відчиняє двері до просторого внутрішнього двору і жестом запрошує мене йти першою – по освітленій стежці. «Нагадай, що це за компанія?» – озивається він. Гамільтон Байосайенсис – одна з найвідоміших приватних біологічних компаній в Україні. Останнє відкриття – нова вакцина від грипу. Я так розумію, щось справді революційне. Страшенно хотіла отримати цю роботу». Тому було б добре, якби ти сказав, як ми неймовірно щасливі, що мене прийняли на цю посаду, і що я тільки про неї і говорю весь час Тобто ми ніби на медовому місяці, а ти днями і ночами торочиш про вакцину від грипу Ну так, саме так І ким ти там будеш працювати, нагадай, прибиральницею? Ну звісно, і як же без цього? «Я медичний науковий консультант Ісаку. Коротше кажучи, спілкуюся з медиками, представляючи нашу продукцію на науковому рівні. Дивлюся на Ітана, поки ми простуємо стежкою. Хлопець такий на вигляд, наче намагається визубрити текст перед іспитом». Гаймільтон із дружиною прилетіли сюди відсвяткувати тридцяту річницю шлюбу. Якщо пощастить, можемо просто порозпитувати щось про них, і тоді взагалі не доведеться нічого розповідати про себе. Як для людини, котрій ніби постійно нещастить, ти надто покладаєшся на везіння. Хлопець пильно вдивляється в моє обличчя, розуміючи, правдивість його слів наче крижаний душ для мене. Ми зупиняємося навпроти миготливого фонтана. Ітан кидає у воду монетку. Серйозно, заспокойся, усе буде гаразд. Я намагаюся. Пройшовши стежкою до будівлі із солом'яним дахом у полінезійському стилі, наближаємося до адміністраторки за стійкою. Гадаю, у нас столик, зарезервований на прізвище Гамільтон. Говорить Ітан Адміністраторка у всьому білому З великою гарденією за вухом Кидає погляд на екран А тоді осяює нас усмішкою Проходьте сюди Ступаю крок у бік І тоді це стається Ітан кладе мені руку на талію Отак, одну мить Хлопець дивиться ніжним, чарівним поглядом блакитних очей, показуючи, щоб я йшла першою, і далі тримаючи руку на моїй талі та не опускаючи ні на сантиметр нижче. Це перевтілення просто фантастичне. Я зовсім збита з пантелику. Усередині все стискається. Серце от-от вистрибне з грудей, і кожна клітинка тіла, наче щось відчуває. Ресторан стоїть на стовпах прямо над лагуною, а наш столик одразу поруч із огорожею, за якою б'ється океан. Інтер'єр вишуканий, але затишний. Усюди кольорові скляні підсвічники і плетені ліхтарики, від чого все потопає вся і сотні вогників. Містер Гамільтон підводиться, щойно побачивши нас. «Яке полегшення! На зміну пухнастому білому халату тепер сорочка з квітковим принтом. І ганські вуса, як завжди, першими впадають в очі. «А ось і вони!» – вигукує він, вітаючись зі мною ківком голови і тиснучи руку Ітанові. «Люба, це Олів!» «Наша нова співробітниця, про яку я тобі розповідав, і її чоловік, Ітан, відповідає мій удаваний чоловік. І від його сліпучої усмішки щось незрозуміле починає відбуватися з моєю вагіною». «Ітан, Томас, радий зустрічі, Ітане. Моя дружина, Моллі». Чарльз Гамільтон показує рукою на брюнетку поруч із ним». Чиї рум'яні щоки та мила ямочка створюють враження, ніби ця жінка надто молода для тридцятої річниці шлюбу. Ми всі тиснемо руки одне одному, і тоді Ітан підсовує для мене стілець. Усміхаюся і сідаю максимально обережно. Раціональна частина мого мозку розуміє, що нічого такого не станеться. Але якісь тваринні інстинкти очікують, ніби хлопець от-от висмикне на з-під мене. — Дуже дякуємо вам за запрошення, — каже Ітан з усмішкою на всі тридцять два. Він елегантно заводить руку за спинку мого стільця, нахиляючись ближче. — Олів така щаслива, що буде працювати у вас. Вона про це торочить без перестанку. І легенько наступаю йому на ногу під столом. А я радий, що оліві ще ніхто не перехопив, і відповідає містер Гамільтон. Нам пощастило її знайти, і це так неймовірно, що ви двоє щойно одружилися. А це все так швидко відбулося, кажу я і нахиляюся ближче до Ітана, намагаючись поводитись якомога природніше. Неочікувано, як грім на голову. Хлопець видає гортаний звук, коли сильніше притискаю п'яткою його ногу. Ну, а ви теж молодці, чув, і вас є з чим привітати. Тридцять років чи маленька дата? Моллі осяю чоловіка усмішкою. Так, тридцять надзвичайних років. А все ж бували такі моменти, що я дивуюся, як ми не побивали одне одного. Іден видає тихенький смішок і дивиться на мене сповненим ніжності поглядом. Сонечко, уявляєш нас, таких за тридцять років? Звісно, ще ні, відповідаю я, і всі сміються, очевидно гадаючи, що жартую. Підуджу руку забрати волосся із чола, але згадую, не можна метушитися. Тоді складаю руки на грудях і одразу усвідомлюю. В інтернеті писали, так теж не робити. Хай йому грець. Коли Чарлі розповів мені, що зустрів вас тут, каже Моллі, я просто не могла повірити, те, ще і під час вашого медового місяця. Ах, так, кажу і недоладно плескаю в долоні. Підходить офіціантка, і та нудає, наче нахиляється поцілувати мене в шию. І я чую його гарячий подих біля вуха. Чорт забирай!» – шепоче він, та розслабся нарешті. Тоді він виструнчується і усміхається до офіціантки, поки та оголошує список страв дня. Після кількох запитань ми замовляємо кожен свою страву та пляшку «Піно-нуар». Щойно дівчина зникає, усі мої надії перевести тему розмови з нас на них зводяться на нівець. «То як ви познайомилися?» – питає Моллі. Пауза. Олів сильно не мудруй. «Нас познайомили друзі». Молі і Чарльз увічливо усміхаються у відповідь, чекаючи, власне, на саму історію знайомства. Я ж лише вовтовюся на стільці, закладаю ногу на ногу, потім міняю позицію. Ну, а потім він мене покликав гуляти. А, к -к -к у нас були спільні друзі, які щойно почали зустрічатися, тручається Ітан, і їхня увага, дякувати Богу, переходить на нього. Вони організували невеличку вечірку, сподіваючись, що всі зможуть перезнайомитись. Я відразу помітив її. Моллі емоційно притискає руку до грудей. Кохання з першого погляду. Щось таке. Коточок його вуст ледь-ледь здіймається вгору. На олів була футболка з написом «Мій великий адронний колайдер прагне зіткнення наших частинок». І я подумав, просто необхідно познайомитися з дівчиною, яка любить жарти про фізику. Містер Гамільтон заходиться з усміху та б'є рукою по столу. Тим часом я, чесно кажучи, заледве тримаю щелепу, щоб та не відвисла і не гепнулася на підлогу. Направду, історія, яку розповідає Ітан, зовсім не перша наша зустріч, а третя, чи, може, четверта. Власне, то був вечір, коли я вирішила більше не докладати жодних зусиль, щоб заприятелювати з хлопцем. Бо щоразу, коли намагалася бути милою, Ітан просто ухилявся від моєї компанії та йшов собі до іншої кімнати. І ось тепер він сидить тут і невинно розповідає, у що я тоді була вбрана. Сама на силу пригадую вчорашній одяг, не кажучи вже про чиїсь, та ще й два з половиною роки тому. «А далі, гадаю, все і так, зрозуміло», – промовляє містер Гамільтон. «Так, так, але ми не відразу знайшли спільну мову», – Ітан ковзає захопленим поглядом по моєму обличчю. «Але ось як усе, зрештою, склалося», – він повертається до Гамільтонів. «А у вас яка історія?» Чарльз і Моллі розповідають про знайомство на танцях, організованих церквами сусідніх кварталів. І як Моллі сама підійшла до Чарльза і запросила потанцювати, бо той лише підпарав стіну в куточку. Я намагаюся уважно слухати їх, але це майже неможливо, коли Ітан так близько. Його рука досі закинута на мій стілець, і варто мені лише відкинутися на спинку. Його пальці вмить опиняються на моєму плечі, на шиї. Щоразу від доторку хлопця, здається, наче шкіру опікає вогонь. За весь цей час я спираюся на спинку не більше двох разів. Офіціантка приносить страви, і ми беремося до них з апетитом. Завдяки вину і тому, як Ітан усіх підкорює своєю харизмою, наша вечеря стає не просто стерпною, а навіть приємною. Ніяк не можу зрозуміти, чи то хочу йому подякувати... Чи то задушити опісля. А ви знали, що коли Олів була маленькою, вона застрягла в одному з тих ігрових автоматів, де виловлюють іграшки краником, запитує Ітан, переповідаючи, найненависнішу, але мушу визнати найсмішнішу історію мого життя. Можете пошукати відео на Ютубі. Там ціла операція з визволення насміятися досхочу. Моллі і Чарлі співчутливо кивають переймаючись жахливою пригодою маленької олів. Та вони сто відсотків переглядатимуть ролик без перестанку, щойно дістануться свого номера. «А як ти дізнався про цю історію?» – запитую з непідробним інтересом. Ясна річ, я ніколи не розповідала Ітанові про той випадок. Але хіба можна уявити, щоб він говорив із кимось про мене, або, ще менш ймовірно, гуглив щось про мене? Від такої думки хочеться розсміятися. Ітан переплітає свої пальці з моїми. Він міцно тримає мене за руку, і я відчуваю тепло і силу. Ненавиджу себе за те, як млію від цього. «Твоя сестра розказала», – відповідає хлопець. Точніше, вона сказала щось типу, «Тоді з автомата дістали найгірший у світі приз». Істеричний сміх вибухає за столом. Містер Гамільтон сміється так, що його обличчя жахливо буряковіє, а вкупі з довгими сріблястими вусами вигляд іще більш страхітливий. «А нагадай, щоб я подякувала їй, коли повернемося додому?» Прошу, забираючи свою руку і допиваючи вино до останньої краплі. Досі сміючись, Моллі обережно витирає очі серветкою. «Олів, то скільки в тебе, братів і сестер?» Загадую Ітанову вранішню пораду і вирішую нічого не вигадувати. «Тільки одна сестра, про котру ми вже говорили». Е, «Власне, це сестра-близнючка, Олів», – додає Ітан. «Ви близнята?» – заінтриговано запитує Моллі. — Саме так. — Вони як дві краплі води, — продовжує хлопець. Але характери мають зовсім різні, мов день і ніч. Одна спокійна, і все завжди тримає під контролем. А друга — моя дружина. Чарлі і Моллі знову починають сміятися. А я беру Ітана за руку, солодко усміхаючись у стилі «люблю тебе, дурнику мій» і водночас люто стискає його пальці. Моллі неправильно тлумачить наші розгублені погляди і дивиться на нас двох із захопленням. Який прекрасний вечір! Неймовірне завершення подорожі! Очевидно, мій удаваний чоловік цілком підкорив місіс Гамільтон, тож вона нахиляється вперед, усміхається так, що ямочка на щоці видається ще милішою, та промовляє. Ітане, а Олів розповідала вам, що в компанії Гамільтон є сімейний клуб для дружин та чоловіків наших працівників. Сімейні зустрічі? Дружба з сім'ями? Такого вона не казала. Моллі потирає руки. Збираємося раз на місяць. Зазвичай приходять самі лише дружини. Але ми були б невимовно раді вашому товариству, Ітане. Присягаюся, усі будуть у захваті від вас. Ми всі дуже близькі в компанії, – тручається містер Гамільтон. Не просто колеги, а майже сім'я. Ви двоє прекрасно впишетеся в цю велику родину. Олів, Ітане, я неймовірно щасливий, що ви стали частинкою компанії «Гамільтон». Хай там яка вечеря вийшла чудовою. Та хоч я тішуся, що зустріч минула добре, і я досі з роботою, мене дратує, що ітан завжди класний у всьому. Уявлення зеленого не маю, як він це робить. Дев'яносто дев'ять відсотків часу просто жахливий, а потім бац! І перед нами містер геніальність. Це, направду, смішна історія олів, говорить хлопець, обганяючи мене. Чи краще було б розповісти, як на різдвяній вечері ти подарувала мені програму для складання заповіту онлайн? Ну, серйозно. Просто я хотіла виявити турботу про твоїх близьких. І я собі спокійно розмовляв. Ітан зупиняється так раптово, що я врізаюся в його величезну спину, наче в цегляну стіну. Намагаюся встояти на ногах і думаю, чи не розквасила носа об його м'язисте тіло. «Тебе паралізувало?» Він хапається за голову, поспіхом обертається і озирається на доріжку, якою ми прийшли. «Не може бути!» – шепоче він. Намагаюся простежити його погляд, але хлопець різко тягне мене за величезну пальму, і ми стоїмо там перетиснувшись одне до одного. «Ітане!» Лунає голос, а далі цокання високих підборів. Той самий жіночий голос додає на одному подиху. «Присягаюся, я щойно бачила Ітана!» Хлопець нахиляється. «Будь ласка, підіграй!» Ми стоїмо так близько, що я відчуваю Ітанів подих на своїх губах. Запах шоколаду, який він з'їв на десерт, і нотки соснової свіжості у дезодоранті. І намагаюся переконати себе, мовби це нестерпно. Ти просиш про допомогу? запитую, хапаючи ротом повітря. Утім, я впевнена, перехоплений подих, просто результат надто ситної вечері та задишка від прогулянки. Так. На моєму обличчі потроху малюється усмішка від вуха до вуха. Це тобі не дешево обійдеться. Вираз роздратування читається на його обличчі, а потім змінюється панікою. Гаразд, спальня твоя. Кроки блищають і враз з'являється білява голова. Господи, це таки ти, вигукує дівчина і обходить мене, цілком ігноруючи і прямуючи до Ітана з розкритими обіймами. «Софі?» – удаваним здивуванням промовляє він. «Я... А ти тут яким вітром?» Звільнившись із обіймів, хлопець дивиться на мене широко розплющеними очима. Софі обертається, щоб покликати чоловіка, котрий стоїть віддалік, тож я поки питаю в Ітана самими губами, бо в це просто не сила повірити. «То це і Сімба?» і киває. А сам такий жалюгідний на вигляд. Оу, як незручно вийшло. Це навіть гірше, ніж зіткнутися з новим начальником, бувши в халаті на голе тіло. Білі! з гордістю промовляє Софі, підштовхуючи свого хлопця вперед. Я витріщаюся на нього, бо той страшенно схожий на нормана Рідуса. Хіба має ще масніший, ніж вактора вигляд? Це Ітан, той хлопець, про якого я тобі розповідала. Ітане, це Білі, мій наречений. Навіть попри цілковиту темряву я бачу як блідне ітанове обличчя. Наречений? Наречений? повторює він. Це слово якось неприємно вдаряється об тишу. Незручні ситуації подвоюється тим, що ітана представили тільки куцею фразою. Той хлопець, про якого я тобі розповідала. Хіба ж Ітан і Софій не зустрічалися кілька років? Не кончу бути генієм, щоб усе зрозуміти. Варто лише пригадати його реакцію, коли щойно побачив дівчину тут. І те, як одразу закрився після моїх розпитувань у літаку. Отже, вони лише недавно розійшлися. А Софій вже заручена? Проте зараз, наче хтось натиснув кнопку на хлопцевій спині, бо робот Ітан повернувся і вже готовий до дій. Він ступає крок перед і міцно потискає долоню Біллі. Радий знайомству. Підходячи ближче до Ітана, беру його попід руку. Привіт, я Олів. Отак, перепрошую, говорить він. Олів, це Софії Шарп. Софії, це Олів Торрес. І він робить паузу. І в повітрі зависає напруга, поки ми обоє очікуємо, що буде далі. І я ніби на задньому сидінні мотоцикла. Ми мчимо над самісіньким обривом каньйону. І хлопець може газонути будь-якої миті і скинути нас у прірву. Але хто зна, зробить це чи ні. І він це робить. Моя дружина я бачу, як у Софі роздуваються ніздрі, і на мить вона стає смертельно загрозливою. Але вже за секунду її обличчя змінюється, і дівчина осяє Ітана милою усмішкою. Дружина? Ого, неймовірно! Коли брешеш про стосунки, мусиш пам'ятати один нюанс людської натури. Люди дуже – дуже-дуже непевні істоти. Навіть якщо Софія сама ініціювала їхній розрив, то тепер, оскільки колишній вже недоступний, наче заборонений плід, і він стає для неї ще заманливішим. Бо знає, що там у них сталося, і я не знаю, чи хоче він її повернути. Але коли хоче, то цікаво, чи усвідомлює іронію. Новина про його одруження збільшує шанси, що Софія. Теж прагнутиме повернути Ітана. Дівчина дивиться на мене, а потім на хлопця. Коли ж це сталося? Гучора! Помахою безіменним пальцем, на котрому у світлі ліхтарів виблизкує золота обручка. Софія знову здивовано зиркає на свого колишнього. Не можу повірити, що нічого про це не знала. Та годі сов! Уриває Ітан, видаючи різкий смішок. «Ми не дуже-то й спілкувалися з тобою останнім часом». «Так, напруження. Сцена збіса незручна. І така пікантна. Тепер моя цікавість розгорілася не на жарт. Дівчина манірно надуває губи. «І все ж, ти нічого мені не сказав. Оце так. Ітан ну, одружився». Важко не помітити, як він стискає вуста і напружує щелепу. А тоді відповідає стримано. Дякую. Усе сталося дуже швидко. Таке враження, ніби ми зважились на це буквально мить тому. Підтверджую його слова, осяюючи свого вдаваного чоловіка примилою усмішкою. Він швидко і міцно чмокає мене в щуку, а я відчайдушно стримуюся, щоб не ухилитися. Бо враження таке, наче мене ляснули по обличчю мертвою ящеркою. Ну, а ви заручені. Софії невисока, худенька дівчинка, вбрана у гарненький шовковий топ, вузькі джинси та височенні підбори. Її засмага ненатуральна, гадаю, який колір волосся, але загалом це й усе до чого можна прискіпатись. Намагаюся уявити її за двадцять років, трохи змушкувата, і з довгими червоними нігтями та пляшкою дієтичної коли в руці але зараз вона досить гарненька, трохи навіть недосяжно гарна, і чого я почуваюся нікчемою. Неважко побачити їх з разом на різдвяній листівці у стильних светриках із магазину Джі Грев на тлі величезного кам'яного каміна. Може, ми б якось повечеряли разом, або що? Так, відповідаю пранучо вийти ситуації. Вечеря. Ми щодня із кимось вечеряємо. Ітан дивиться на мене, і в його погляді немає злості. Власне кажучи, хлопець стримує сміх. Біллі, котрому ідея з вечерею теж не сильно до втручається у розмову, змінюючи тему. «Ви тут надовго?» Я точно не витримую ще однієї бутафорної вечері, тож вирішую йти у вабанк. Коли Ітан відповідає на десять днів, оббиваю його талію руками та сексуальну суплю обличчя – Принаймні, сподіваюся, що так. «Котику, буде жахливо незручно, якщо заплануємо щось, а потім у нас не вийде. Ти ж знаєш, сьогодні ми заледве спромоглися вийти з номера». Я рейливо проводжу пальцями по його грудях, зачіпаючи гудзики-сорочки. «Мені і так уже довелося поділитися тобою сьогодні. Нічого не обіцяй на завтра». Хлопець зводить брову. Ти маєш рацію. Ітан повертається до Софії. Подивимося, добре? Так, звісно. Ти ж іще маєш мій номер? Думаю, так. Збентежено киває він. Софія відступає, а її золоті підбори цокають тротуаром, як котячі кіхті. Гаразд. Що ж, вітаю і сподіваюся побачимось знову. Дівчина Соломіць відтягує Біллі, і вони простують далі доріжкою. «Рада знайомству!» – вигукує на вздогін, перш ніж повернутися до Їдана. «Можливо, колись я стану жахливою дружиною, але тепер ми знаємо, що вмію вдавати хорошу. Гадаю, усім нам треба до чогось прагнути». Я забираю руки від його тіла і струшую ними. Боже, для чого ти поцілував мене в ніс? Ми так не домовлялися. Подумав, будеш не проти, зважаючи на те, що ти обмацувала мене. Зневажливо пирхай у відповідь, і ми продовжуємо йти до готелю. Коли нові друзі вже на безпечній відстані, я кажу. Я врятувала нас від чергової вечері, а то довелося б тобі нидіти завтра в компанії Барбі з Малібу. Та Деріла Діксона. Можеш не дякувати. Щойно твій начальник їде, з'являється моя колишня. І та нове обурення виливається у швидкі величезні кроки, тож тепер маю бігти під тюпцем, аби не відставати. Ми заслужили місцинку на восьмому колі пекла. Тепер доведеться грати весь відпочинок. Визнаю знаю, почуваюся відповідальною. Коли усе гаразд, а я поруч, чекай біди. Виграла безкоштовну поїздку, неодмінно з'являється начальник. Начальник збирається додому, тоді колишня подруга твого співучасника звалюється, як сніг на голову. і відчиняє двері, і нас зустрічає хвиля холодного повітря та заспокійливе булькотіння фонтану у вестибюлі. Я мов той чорний кіт, нагадую хлопцеві, або розбити дзеркало. Не будь смішною. І він виймає ще одну монету. Знову не ту саму, і великим пальцем запускає її у воду. Фарт працює не так. Іта, не будь ласочка, поясни тоді, як насправді працює фарт, протягую, стежачи за польотом монетки. І він не звертає уваги на мої слова. У всякому разі, – тішаю я, – цей курорт велетенський. Та тут із 15 гектарів площі і цілих дев'ять басейнів. Гадаю, ми більше навіть не перетнемося з Сімбою та Дерілом. Ітанові уста неохоче вигинаються у напівусмішці. Ти маєш рацію? Звісно, маю. А ще я абсолютно виснажена. Підходжу до ліфта і натискаю на кнопку. Слід лягати спати і почати завтрашній день із новими силами. Двері відчиняються, і ми заходимо всередину, пліч-опліч, але такі далекі одне від одного. І варто подякувати міст Софі за те, що зараз на мене чекає гігантське ліжечко. І дзеркалене в скляних дверях обличчя Ітона вже зовсім не таке самовдоволене, як кілька годин. Тому. Увечері наш номер видається вдвічі меншим, ніж у день. Упевнена це тому, що от-от настане час знімати одяг і збиратися до сну, а я не готова. Ітан кидає гаманець і ключ-картку на стільницю. І я проходжу кімнатою, і кроки килимому звучать, ніби трави по коліно, і вона жахливо хрустить під масивними чобітьми. Та що ж це коїться? Невже в цьому номері підсилюється кожен звук? А якщо я захочу в туалет, доведеться вмикати воду в душі, аби приглушити інші звуки? А що, як він пукне в ві сіні, а я це почую? А коли я сама пукну? О, Божечку! Я йду заїданом через коридор до спальні. І це нагадує траурну процесію. У кімнаті Ітан мовчки рушає до одного комоду, а я до іншого. Ніби ми вже сто років разом і виконуємо щоденний ритуал перед сном. Але тим воно й дивніше, адже насправді обоє хочемо втекти світ за очі від напруженості цієї ситуації. Масивне ліжко стоїть між нами, наче смерті з косою. Не знаю, чи ти помітила, але тут лише один душ. Говорить Ітан. Так, помітала. Тоді, як друга ванна кімната доволі проста і має лише туалет і невеличку мийку, головна ванна просто розкішна. Там душ таких розмірів, як моя кухня в Мінеаполісі, а ванна така величезна, що, здається, підійде навіть для серфінгу. Я в розпачіку оберсаюся в шухляді аби через увесь цей пост весільний апокаліпсис не забула взяти піжаму. Тільки зараз усвідомлюю, що вдома майже весь час ходжу самі лише лише спідній білизні. «Ти зазвичай робиш це перед сном?» – питає він. Різко розвертаюся. «Даруй, що?» «У душу, Мелі, йдеш?» «А це…» – притискаю піжаму до грудей. Так, я ходжу у душ перед сном. Хочеш першою? Ну, оскільки спальня моя, кажу, то йди першим ти. І щоб не видаватися на то щедрою, додаю. А потім зникне з мого особистого простору. Ти сама турбота. і Ітан обходить мене прямуючи до ванної кімнати. Тоді зачиняє двері. Через балконні двері я чую звук прибою. І все ж океану не вдається заглушити шурхоту тканини, коли Ітан скидає одяг на підлогу у ванні, звуку його босих кроків по кахлях, приглушений стогін, коли хлопець стає під теплий струмінь води. Гейт збентежена, як кулею, вилітаю на балкон. Залишаюся там, аж поки Ітан не виходить із ванної. Упевнена, Ітан би порадів, якби ця ніч була для мене довжелезною, і я б не стулила очей. Утім, елішко просто відпадне.